Diskussion. Track 31 und 32. Liebe Kollegin, lieber Kollege, ich möchte Sie recht herzlich zu unserer heutigen Besprechung begrüßen. Wie Sie alle wissen, geht es heute um eine Entscheidung in Sachen Sponsoring, und zwar für den Zeitraum von 2010 bis 2012. Zur Debatte steht diesmal die Summe von 50.000 Euro. Leider ist Frau Dr. Lanz noch in einer wichtigen Besprechung. Sie kommt aber sobald wie möglich zu uns in die Marketingabteilung, hat uns aber gebeten, schon mal anzufangen.